السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأشهد أن لا إله إلا الله تقرب الزنا إنه كان فاحشته وساء سبيله. سمع الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضيلا له ومن يضلل فلا هادية له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقل الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون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 fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fi nar. Sumana al-aati. Ihdihillahi rahimani wa Alhamdulillah dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bisa berkumpul di Majlis yang mulia ini untuk sama-sama mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasul yang Mulia Alis Salatu Wasalam di mana beliau bersabda: "Talabul Enni Taribatun Ala Kulli Muslimin". Beliau bersabda bahawa menuntut ilmu itu merupakan kewajiban atas setiap Muslim, begitu Muslim laki-laki dan Muslim wanita. Dan pahala menuntut ilmu sangatlah besar, sebagaimana dalam hadis yang sahih dalam hadis lewat Al Imam Al-Bukhari dan Muslim Rasul bersabda man yuridillahu Siapa orangnya yang Allah inginkan kebaikan pada seseorang maka Allah akan jadikan dia paham faqih tentang agamanya tentang dinnya. Dan al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu beliau berkata babun minal ilmi Yatallamuhulmaru khairulahunadunyawamafihah. Satu bab ilmu yang dipelajari oleh seseorang maka lebih baik daripada dia mendapatkan dunia beserta isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullah. Kita sekarang berada di atau berada pada tanggal 6 bulan hijjah. Dan kita tahu bahwa sepuluh hari pertama bulan Rajab itu merupakan hari-hari yang sangat istimewa, yang Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah di dalam surat Al Fajr di ayat yang kedua, wal Fajri wal Yalina Ashar, demi fajar dan demi sepuluh malam, sepuluh hari. al Imam Rahimahullahu Taala. Dalam tafsirnya dalam kitab tafsir Al-Qur'an Al-Azim beliau berkata al-murad biha asyruq dzulhijjah. Yang dimaksud dengan ayat kedua ini adalah 10 pertama di bulan dzulhijjah. Sepuluh hari pertama bulan dzulhijjah. Dan ini kata beliau ini pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga Ibn Zubair, Al Imam Mujahid dan yang lainnya sebagaimana yang diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari. Allah bersumpah walayalin ashar. Ketika Allah bersumpah maka kita tahu bahawa yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang sakupak. Dan keutamaan dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah juga telah disebutkan oleh Rasul yang mulia alaihi salatu dalam hadis yang sahih juga al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan Imam Tirmizi juga meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma Rasulullah SAW bersabda "Min, al min al ayyamin al-'amalus salihu feenna ahabbu ila Allah min hadhihi Kata Rasul sallallahu tidak ada hari-hari di mana amal soleh amal kebajikan kata Rasul sallallahu yang lebih dicintai dari Allah oleh Allah Subhanahu dari dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Artinya tidak ada amalan yang dilakukan oleh seorang hamba yang lebih Allah cintai daripada mereka melakukannya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya ke Rasul, "Qalu ya Rasulullah, wal jihad fi sabilillah." Wahai Rasulullah, apakah begitu juga dengan amalan jihad fi sabilillah? Rasul menjawab: "Tidak jihad di sabilillah, ilah raudulun kharja dengan nafsih, wmaalih, wa dan tidak kembali dari itu." Kata Rasulullah SAW begitu juga dengan amalan jihad di sabilillah. Kecuali kalau ada seseorang kata Rasulullah SAW yang dia keluar, kemudian keluar dengan jiwanya, keluar juga dengan hartanya, kemudian walam kembali dari itu. Sama sekali tidak pulang. Jadi berjihad kemudian tidak pulang sama sekali. Hartanya enggak pulang dan dia pun enggak pulang sama sekali. Ini menunjukkan ikhwatulillah bahwa amalan yang dilakukan oleh seorang hamba di 10 hari pertama bulan Zulhijah sangatlah utama dan sangatlah tinggi. Dan ikhwatulillah rahimakumullah di dalam 10 hari pertama bulan Zulhijah ada satu hari yang kata ulama manusia lalai padahal hari itu adalah hari yang paling utama secara mutlak sampai al-imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala beliau berkata khairul ayami 'inda Allah yaumul nahar wa huwa yaumul hajjil akbar Ibnul Qayyim rahimahullahu berkata khairul ayami sebaik-baik hari di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yaumul nahr Yayun Nahari ini hari 10 bulan Zulhijjah dan disebut dengan Yom Al Haji Al Akbar. Ini diambil dari hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sunah Nabi Dawud. Disebutkan oleh Salban yang rahimahullah Taala, Rasul yang mulia Alaihi Wasallam bersabda, Inna aqdam alayyam 'inda Allah, Inna aqdam alayyam 'inda Allah Taala, Yom Nahri, thumna Yom Al Kata Rasulullah s.a.w. sesungguhnya Hari yang paling agung di sisi Allah Taala Ta adalah Yaumul Nahar Yaumul Nahar hari di mana kaum muslimin menyembelih kurban Tanggal 10 bulan Dhul Setelah hari Arafah. Dan Rasulullah s.a.w. berkata Thumma yawmul qir Kemudian hari qir Hari qir diambil dari kata hari istiqrar Istiqrar ini menetap Karena jamaah haji menetap di Mina tanggal 11 Dhul Hijjah Ini khuatifillah kata ulama Banyak sekali manusia yang tidak paham tentang masalah ini Kita sekarang berada Di 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah Yang amalan-amalan yang kita lakukan Sangatlah besar di sisi Allah SWT Kita mengharapkan cintanya Allah SWT Karena amalan-amalan ini sangat dicintai Alih Allah apalagi di sepuluh hari pertama bulan Idul Hijjah dan di tanggal sepuluh bulan Idul Hijjah hari yang paling agung al-Itla. Di situ disyariatkan, ikhwanillah, <coughs> kaum mukminin, orang-orang Islam berkorban, Salat solat Aid, itu korban, kemudian berkorban. Ini merupakan sunnatu sunnatu Ibrahim, sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ya Allah sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al Quran, dan kalau kita baca tarikh sejarah beliau, itu sangat luar biasa sekali. Bagaimana kecintaan beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan cinta Allah kepada Ibrahim Alaihissalatu Wasalam. Kita tahu bahawa Nabi Ibrahim Alaihissalatu Wasalam itu lama tidak punya anak. Kemudian beliau menikah lagi Dan punya anak <coughs> Lahirlah Ismail Sudah besar Sudah besar Lagi lucu-lucunya Lagi senang-senangnya seorang ayah ketika punya anak ya. Apalagi anaknya bisa Berusaha, bekerja bersama-sama sama Ibrahim AS Allah perintahkan Dalam rangka menguji Ibrahim Dengan ujian yang sangat besar Agar anaknya disembelih Kita lihat Allah subhanahu wa ta'ala Menceritakan masalah ini Di surat as-sofat Di surat as-sofat dari, dari 102 sampai 111 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Falamma Balagah Ma'ahus sa'ya Wa la yabunayyah Inni ara fi al-manam alni azbuhuk, fanzur mazatra. Mabit Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Tatkala anak itu sudah sampai pada umur sanggup untuk berusaha bersama-sama, kalama balagh ma'hu ma sa'ya, "Qal ibrahim berkata kepada anaknya, yaitu Ismail, "Ya bunyay wahai anakku." ilni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara tazuni aku bermimpi melihat di tidurku dia dalam mimpiku bahwa aku ini menyembelih anda fanzur madha tara maka perhatikan apa pendapat anda mimpinya para nabi ikhwati fil ladri ayat yang mulia ini kata ulama adalah hak mimpinya para nabi hak Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan mimpi kepada para nabi beda dengan kepada manusia biasa. Mimpi nabi ini hak dan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Ini ujian yang sangat besar. Coba ada enggak seorang ayah tega menyembelih anaknya? Dan ini ujian yang sangat-sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin menguji Nabi Ibrahim alaihi Apakah Nabi Ibrahim mendahulukan cinta Allah Atau mendahulukan hawa nafsunya Apakah Nabi Ibrahim mendahulukan Allah SWT Atau mendahulukan keinginannya Kesenangan dunia semata Ini ujian yang sangat besar Dan Allah mahu tahu kepada siapa Allah SWT berikan ini. Lihat Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail Inni ara fil manami Anni azbahuka Fanzur mada tera Bagaimana pendapat anda Oh Ismail Padahal apa Begitu sayang sekali Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail Kita lihat jawaban seorang anak ikhwati Allah Dengan sopan Dengan gaya bahasa yang luar biasa Ismail berkata Ya abati Qala ya abati If al-ma'tu'amar, saya tajiduni insya min al-sawirin. Ya abadi, Lafany dengan ya abadi. Abadi ini panggilan yang sangat sangat ee, muadab. Seorang anak punya adab kepada bapaknya Ya abadi, wahai bapakku If al-ma'tu'amar, lakukan apa yang kau diperintahkan dengannya. Lakukan perintah Allah. If al-ma'tu'amar. Sabda jiduni, insya Allah mina sawdirin. Sabda jiduni, engkau akan dapatkan aku, insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Subhanallah. Jadi ya, pertama adab yang ditunjukkan, ditampilkan oleh Nabi Sulaiman Alaihissalam luar biasa. Dia tidak tidak marah, ya kan? Kemudian juga tidak kaget. Kalau ini perintah Allah, wahai abat, wahai bapaku, wahai abahku, lakukan. Dan lafadznya, Masya Allah persis seperti lafadznya Nabi Ibrahim ketika bilang kepada ayahnya untuk ketika mendakwahi bapaknya. Jadi seorang ayah kuat jelal, kalau dia baik, ya, itu Allah akan berikan kebaikan pada anaknya. Dan waktu Ibrahim alaihissalam mendakwahi bapaknya yang kafir, yang menyembah berhala, Ibrahim berkata ya abdi, Qad yaani min Allah. Inni qad ja'ani min Allah ilm. Lam lam ya'tika fattabi'ni ahdik siratan sawiyyah. Eh? di surat Maryam itu. Inni qad ja'ani sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu dari Allah. Fattabi'ni, ikutilah aku. Ahdik siratan sawiyyah. Ya abati kata Ibrahim kepada bapaknya, la ta'mudi ta syaitan Inna syaitana kana li rahmani asiya Terus abati ya abati ya Sambil empat perkataan ya abati yeah. Nah Ismail ketika ditanya oleh bapaknya Fawzur mazatara Dia berkata Kala ya abati if alma tu'mar Satajiduni insyaallah minas sabirin Lakukan apa yang kau Diperintahkan uh, Lakukan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Kepada anda Satajiduni insyaallah minas sabirin Kau akan dapat aku termasuk orang-orang yang 7 Subhanallah inahwatullah ya Kemudian Allah Subhanahu wa taala di surat Shofat ayat yang ke-104 ya uh, 103 104 kalam aslama kalam aslama ketika keduanya sudah menyerahkan diri kepada Allah wa jabin dan ketika Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya ingin disembelih Jadi Betul-betul yang dilaksanakan. Ini karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya tidak tega. Tapi ini perintah Allah. Jadi, yes. فَلَمَّ أَسْلَمَا Ketika Ibrahim a.s. Dan Ismail aslama, Aslamak adalah Betul-betul menyerahkan dirinya kepada Allah. Membuang awan sunyi. Sudah betul. Tunduk pada Allah. فَلَمَّ أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِيلِ Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Ibrahim membaringkan anaknya ini Ismail di atas pelipisnya Allah berfirman wa la dainahu ayya ibrahim wa la dainahu ayya ibrahim kami seru kami panggil wahai Ibrahim Kata Allah Subhanahu wa taala qad saddaqat ruya Inna zalika nadzil muhsinin anda wahai Ibrahim telah amanarkan mimpi ya yeah. Inna khalikana dzil muhsinin Sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Kemudian kata Allah Inna hada lahul balaaul mubin Sesungguhnya ini adalah sebuah ujian yang sangat nyata, ujian yang besar, ujian yang sangat besar Allah sebutkan dalam ayat yang mulia ini. Kemudian kata Allah Wa fadaina hubizipin azim wafadainahu bidhbihin adhim maka wahai ibrahim kami tebus ismail anak anda bidhbihin azim dengan sesembelihan yang sama watarakna alaihi fil akhirin kata allah dan kami tinggalkan nama yang baik untuk ibrahim bagi orang setelah ibrahim salamun ala ibrahim keselamatan keseja kesejahteraan atas Ibrahim, kezalikah najisil muhsinin demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Innu min ibadinaal mu'minin. Allah Subhanahuwataala sebutkan innu min ibadinal mu'minin. Kesungguhnya dia Ibrahim adalah termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Ini luar biasa kuat ya. Allah. Nabi Ibrahim Ali Sulayman dengan Ismail bagaimana ketundukan mereka berdua Ali Imam Sulayman kepada perintah Allah Subhanahuwataala. Kalau kita baca sejarah Ibrahim, baik itu Ibrahim keluarganya dan anaknya, Subhanallah banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Lihat <tuh> di sini Allah katakan Inna hadalah wal balalul mubin. Ini adalah sebuah ujian yang sangat besar. Ujian yang sangat nyata kata Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu Allah ganti, Bismillah <coughs> diganti dengan tembusan berupa hewan sembelihan. Bismillahirohmanirohimakumullah. Dan beberapa ayat yang kita baca di surat As-Saffat tadi di sebuah kitab yang ditulis oleh Wasnain bin Muhammad Al Khomis. Beliau tulis tentang kisah para nabi Beliau kasih judul Fadi huda umuk tadi Beliau sebutkan beberapa faedah Diantara faedahnya bahawa Mimpi para nabi itu hak Karena syaitan tidak bisa Datang ke mimpi nabi Kemudian memberikan eh, Ke para nabi untuk bermimpi Kemudian memberikan perintah tidak bisa ya, Ini kata para ulama. Oleh karena itu Ketika Nabi Ibrahim bermimpi diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala menyembelih anaknya, maka ini hak. Beda dengan kita, jangan ya. sampai kita atau ada orang yang mengaku, misalkan ustaz atau kiai atau apa dan seterusnya, kemudian mengaku punya mimpi, ya, mimpi misalkan menyembelih anaknya, kemudian dilaksanakan di, di, di, di, di, di Sesat sesatlah boleh, ya, karena bukan nabi, <coughs> karena bukan Nabi. Jadi royaatul amdia hakun. Mimpi nya para nabi adalah hak. Kemudian kata seorang si Muslim al Khumis, hadisah Taala beliau berkata bahwa al ibtila'ليس المقصود منه المشقة. Ujian yang Allah berikan kepada para hamba, secara khusus kepada para nabi dan orang-orang soleh. Itu maksudnya bukan masyakkah. Bukan memberatkan. Bukan ingin mencelakakan hamba. Kita lihat. Maksudnya adalah. Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Ahzab. Ya. Anda bisa lihat di surat Al-Ahzab. Allah berfirman. Allah berfirman. an-nasuh. An-nyutraku. an amanna wa hum la yuftanun. Walakad fatanna al-ladhina menqubilihim fala ya'laman alladhina sadqu wala al alkazibin Allah berfirman apakah manusia mengira di awal-awal ayatnya Allah berfirman apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja berkata amanna kami beriman wa hum la kemudian mereka tidak diuji lagi kata Allah wa laqad fataana alladhina min qablihim hanya yang alamanna yang ladina saduq wa la ya'lamanna al kami telah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga Allah Subhanahu wa taala tahu di antara mereka siapa kata Allah Subhanahu wa taala yang shadiq yang jujur dalam keimanan dan siapa yang kadhib yang dusta Jadi ujian ni khotibillah yang Allah berikan kepada kita yang Allah berikan kepada para hamba maksudnya bukan menyulitkan hamba itu tidak ada Tapi ujian dalam rangka Allah ingin tahu Jujur atau tidak keimanannya Benar atau tidak Sabar atau tidak Karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki Sifat ar-Rahman ar-Rahim Penyayang Kita lihat Allah subhanahu wa ta'ala menguji Nabi Ibrahim AS Untuk menyembelih Ismail Untuk menyembelih Ismail Itu ujian yang sangat berat Ujian yang saya yakin kita tidak sanggup untuk melakukannya Tidak sanggup Walaupun melihat anak yang lucu Anak laki-laki diharapkan nanti besar bisa membantu kita kan gitu Diperintahkan oleh sembelih Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail aslama tunduk Allah ganti Karena apa? Allah hanya ingin mengetahui Tentang kejujuran tentang kebenaran, iman Ibrahim dan Ismail. Setelah mereka jujur dan benar, Allah ganti dengan sesembelihan. Yang azim kata Allah, bi zibhin azim. Nah, ini. Jadi, ini pelajaran yang bisa kita ambil. Bahawa ujian yang Allah turunkan. Yang Allah berikan kepada kita. Maksudnya bukan masyarakat. Bukan membuat kita sakit. Bukan membuat kita berat. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala ingin tahu. Tentang kejujuran, kebenaran, iman dari hamba-Nya. Ya Khodirillah rohmatulloh. Kita pun tahu dari sini bahawa kita tahu bagaimana cintanya Ibrahim dan Ismail kepada Allah Subhanahuwataala kepada Allah Subhanahuwataala. Kecintaan yang sangat tinggi, ya? Yang mereka rela. Tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun Dengan harga, harganya sangat besar sekali Ya ini harganya harga nyawa Bayarannya nyawa Ya Dan inilah Yang harus kita ambil pelajaran Dari kita berada di bulan Zul Hijjah ini Di antaranya Ya Bahwa kita harus berkorban Korban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 yang perlu diperhatikan adalah hati kita, keimanan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman la yanalallaha luhumaha wala limahuha walakin yanaluhu attaqwa minkum. Daging-dagingnya dan darah-darah sesembelihan hewan kurban tidak akan sampai kepada Allah. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Walakin yanaluhu attaqwa minkum kata Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanan ini, kecintaan ini, ini dibutuhkan di zaman sekarang. Ya, dibutuhkan di zaman sekarang, di zaman ikhwanitul ulama banyak kemunduhan. Ya, banyak orang Islam yang jauh dari Islamnya. Karena apa? Karena untuk kita kembali kepada Islam, menegakkan Islam butuh orang-orang seperti ini. Kita belajar di Islam. Agar, men, agar islam kembali jaya dan agar islam kembali eh, jaya di tengah-tengah umat manusia. Ihwasilah rahimani wa rahimakumullah. Tentang berkorban ya, Tentang eh, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sampai berani berkorban, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada Islam. Ini sudah dibuktikan oleh generasi pertama dari generasi para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ini pelajaran-pelajaran yang sangat besar yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim Alaihissalam. Tidaknya kita mencintai Allah, mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Islam di atas segala-galanya. Perintah Allah di atas segala-galanya. Alhamdulillah contoh Mus'ab bin Umair Mus'ab bin Umair Al-Fatih Al-Awwalil Madinah Duta pertama Rasulullah SAW Yang, yang Rasul utus ke Kota Madinah Pemuda pertama kali Membuka Kota Madinah Di tangannya Iqbal Banyak Orang-orang ansur yang masuk Islam Di antaranya adalah Husayn bin Hudayr kita tahu Usaid bin Hudair masuk Islam di tangan beliau Usaid bin Hudair yang para malaikat ketika Usaid bin Hudair baca Al-Quran turun untuk mendengarkan bacaan Usaid bin Hudair Kemudian di tangannya Sa'ad bin Mu'ad masuk Islam juga Yang kita tahu dalam sejarah wafatnya Sa'ad bin Mu'ad itu Ihtazza Arshur Rahman Arshnya Allah subhanahu wa ta'ala bergetar dengan setiap kematian siapa? Saad bin Mu'ad. Eh, mereka semua itu masuk Islam lewat perantara. Bismillah lewat perantara eh, Mus'ab bin Umair Mus'ab bin Umair ikhwanillah, adalah contoh pemuda, contoh manusia, ya, contoh seseorang, bagaimana dia men mengedepankan cinta Allah Subhanahu Wa Taala daripada cinta terhadap dunia. Kita tahu. Di zaman Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah, bagaimana Musab bin Umar terkenal seorang anak muda yang ganteng, kaya, serba ada, dimanjakan oleh ibunya, bahkan pakaiannya itu tanpa ganti, bau harumnya pun tercium. Kalau misalkan Musab bin Umar dah jalan, ini Musab bin Umar, karena wangi. Bahkan pakaiannya seperti hadiqa zuh zuhur hadiqa. Seperti bunga-bunga eh, apa? Bunga-bunga taman-taman di ya air. Karena pakainya bagus-bagus. Ketika masuk Islam, semua ditinggalkan. Dan dia mau rela hidup miskin, pakainya biasa. Bahkan ketika diutus oleh Rasulullah SAW ke kota Madinah, siap untuk membacakan Al-Qur'an di kota Madinah dan berdakwah, mendakwahkan Al-Qur'an oleh Al karen. Banyak orang manusia, banyaklah manusia yang Islam di atas eh, atas atas eh, wasilahnya. Kalian lihat ikhwanitulah. Kehebatan beliau pernah ikut perang besar. Dan kehebatan beliau Rosululloh an itu ketika di perang Uhud, ketika di perang Uhud beliau kata ulama dan terakhir kata Ibnu Saad beliau lah yang membawa liwa liwa peperangan. Dia pegang nanya, Bendera Islam Panji Islam dipegang sama beliau Dan ketika kaum muslimin Kocer kasir Beliau tetap memegang bendera tersebut Sampai datang Seseorang yang bernama Ibnu Kumai'ah Ibnu Kumai'ah ini faris Faris faris penunggang kuda Dari orang kafir Jago berkuda Dia sabatkan pedangnya Kemudian mengenai tangan Mus'ab bin Umar patah tangannya. Apa yang dilakukan menyeranda? Dia pegang benderanya dengan tangan kirinya. Ya. Musa Umar ketika tangan kanannya disabet dan bercucuran darah, dia mengucapkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasul, qad khalaq min qablihi rusul." Dan dia dengan tegarnya ambil bendera tersebut dengan tangan kirinya diambil pegang. Disabet lagi tangan kirinya oleh ibnu Kumeiyah ini dia ibnu Kumeiyah ini orang kafir jago pakai kuda disabat lagi potus lagi bendera jatuh apa yang dilakukan diambil didekap dengan ininya benderanya akhirnya yang ketiga ditombak dan meninggal kemudian ibnu Kumeiyah dia sangka itu dah Nabi Muhammad SAW. Dia berkata ke orang kafir, orang kafir, kota ku Muhammadan, kota Muhammadan, kota Muhammadan. Aku telah membunuh Muhammad, aku telah membunuh Muhammad. Padahal bukan Nabi Muhammad SAW. Tapi siapa? Musab bin Umair Eh, ya. ini lihat Jadi bagaimana para Sahabat Rasulullah SAW membuktikan kepada kita pengorbanan mereka bukan hanya Hartanya bahkan jiwanya Jadi kalau misalkan keimanan sudah Masuk dalam hati seseorang ya, Cinta Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sudah masuk ke hati seseorang Maka akan berbuat sesuatu yang Subhanallah ya, Tidak bisa dibayangkan dan luar biasa Ikhwati filah rahimani Warahimakumullah Ini contoh Dari Puluhan bahkan ratusan para sahabat Rasulullah Wasallam yang Bagaimana mendahulukan cinta Allah di atas hawa nafsunya. Sampai Abdurrahman bin Auf kita tahu Abdurrahman bin Auf ya. seorang saudagar sahabat yang kaya raya pernah suatu saat dalam hadis yang sohih dalam a'had yang sohih teringat tentang perjuangan Musa bin Omer. Ya. Bagaimana dikatakan oleh uh, Saad bin Ibrahim dari Ibrahim dari bapaknya beliau menceritakan ketika Abdurrahman bin Auf waktu itu puasa di sore hari kemudian utiya jitu'in diberikan makanan supaya dia berbuka ketika Abdurrahman bin Auf melihat makanan tersebut dia berkata Qutida Mus'ab mus bin Umar wa huwa khairan Mus'ab bin Umar terbunuh Musab bin Umair mati syahid, wah wah kairan minni, dia lebih baik daripada aku. Abdu Rahman bin Auf Kemudian dia berkata, kufina fi burdatin. Dia menceritakan bagaimana meninggalnya Musab bin Umair. Musab bin Umair meninggal, ya. Kemudian diberi kafan. Kafannya ternyata ikan nila, tidak cukup menutupi seluruh tubuhnya. Kata Abdu Rahman bin Auf in ght rasuhu badat rijlah wa in ghuttiya rijlah bada ra'suhu kafatnya ini apabila buat menutup kepalanya maka kakinya kelihatan apabila ditarik ke belakang bawah untuk menutup kakinya maka kepalanya kelihatan kemudian kata Abdurrahman bin Auf thumma busitulana lana dunya ma busit Awal, uatina minat dunia ma uatina, wakat khayin an takon hasanatuna udilatana. Kemudian kami diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia begitu luas, dihamparkan dunia di depan kami. Kemudian dia berkata, saya sangat khawatir hasanatuna kebaikan kebaikan kami disegerakan di dunia ini. Kemudian apa? Sabatkan. Dia pun menangis dan meninggalkan makanan tersebut. Sampai seperti itu, lihat bagaimana para Sahabat Ikhwanul Filaarohimarukumullah mendahulukan cinta Allah daripada cinta mereka dalam dunia ini. Ikhwanul Filaarohimani warohimakumullah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang masalah fawaid, faeda, ya, faeda. Cinta ya? Yeah. Fa'idah-fa'idah -fa cinta Allah kepada seorang hamba Kemudian Al-asbab atau perkara-perkara Yang dengannya kita bisa Atau yang dengannya kita bisa Meningkatkan cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwati fillahirrahmanirrahim Ketika Allah Mencintai Seorang hamba Ketika orang mencintai seorang hamba Maka sangatlah bahagia Kebahagiaan akan didapat oleh oleh hamba tersebut Ada tiga hal disebut oleh para ulama ikhwazifillah Di antara yang pertama Gufran al-zunub Gufran al-zunub Diampuninya dosa-dosa Diampuninya dosa-dosa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di surat Ali Imran ayat ke-31 Surat Ali Imran ayat 31 Qul in kuntum tuhibbuna Allah Fattabi'uni Yuhbibkumullahu wa yaktirlakum Dhunubakum wallahu Waqur rahim kata Allah Katakanlah jika kalian Cinta kepada Allah Fattabi'uni ikutilah aku Yuhbibkumullahu Anisaya Allah akan cintai kalian, wajibilakum zinubakum dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wallahu a'lam rahim dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat yang mulia ini, Bani Filarohimalakumullah, disebut dengan ayatul remehin, ayat ujian. Dan ayat yang mulia ini menjelaskan bahawa ketika Allah mencintai seseorang, maka Allah akan ampuni dosa-dosa orang tersebut. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kita Maka ada harapan kita Diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu ikhwan ayat Hendaknya kita perhatikan Ayat yang mulia ini Faedah Allah mencintai Seorang hamba Maka hamba itu akan diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua yang disebut oleh para ulama Al-Fawzu Wal-Najatu Min Azadi Yawmi Al-Qiyamah Ketika Allah cinta kepada seorang hamba Maka hamba tersebut Akan selamat dari azab Azabnya Allah SWT Pada hari kiamat. Al-Fawzi Ketika seorang ulama Atau sebagian ulama ditanya Aina Najidu fil Qur'an al Habib لا يعذب حبيبهه Di mana wahai Syekh kita dapatkan dalam Al-Qur'an Bahawa seseorang yang dicinta dia tidak akan diazab oleh orang yang mencintainya Kemudian ulama itu menjawab ada di surat Al-Maidah ayat 18 Allah berfirman Qalatil Yahud wan Nasara Nahnu abnāullāhi wa ahibbāuh Kul Falima yu'azibukum Bidhunubikum Lihat Allah khabarkan, Allah informasikan kepada kita Orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata والنصار, Wa qalatil Yahudu wa nasara Nahnu abnāullāhi wa ahibbāuh Orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata Kami adalah Anak-anaknya Allah Dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kekasih-kekasih Allah SWT Allah SWT telah suruh berkata Kepada Nabi Muhammad Katakan kepada mereka Wahai Muhammad Kul falima yu'azibukum yidhunubikum Kul Katakan wahai Muhammad Falima yu'azibukum Kenapa Allah azab kalian Dengan sebab dosa-dosa kalian Ya yeah. Lihat yeah. Ayat yang mulia ini menjelaskan ikhwati Bahwa Ketika Allah mencintai hambanya, enggak mungkin Allah akan azab. Jadi ketika ulama ditanya, wahai syekh, di mana kami jumpai dalam Al-Quran, ya, penjelasan, bahawa seseorang yang dicintai oleh oleh Allah tidak akan diazab. Syekh itu berkata, surat apa? Al-Maidah. Ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata nahnu abnaullah wa hibau Allah bantah enggak kalian bukan auliya Allah kalian bukan anak-anak uh, Allah dan bukan ahibba Allah karena apa kalian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dan disiapkan azabnya ketika anda bertobat Ini yang harus kita perhatikan Kemudian yang ketiga ihdith billahi rahimani warahimakumullah Ketika Allah mencintai hamba-Nya maka kata ulama ayyadi Allah fi ahli al-ard Allah jadikan penduduk bumi ini cinta pada Dia Allah berfirman di surat Maryam yang ke-96 innal ladzina amanu wa 'amilus salihati saya jialu lahumurrahmanuwudda Sesungguhnya orang-orang yang beriman Dan orang-orang yang beramal soleh Saya jialu lahumurrahmanuwudda Allah akan jadikan bagi mereka kecintaan Dalam hadis yang suhi Beriwet alimah muslim Rasulullah s.a.w. bersabda Iza ahabballahu abdan Nada Jibril kalau Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba maka Allah berkata kepada Jibril Inni ahbabtu fulanan fahibbah Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan yang ada di mukabimu ini Fahibbah, cintailah dia Kemudian dicintailah oleh Jibril Kemudian Jibril pun menyeru ahli langit Penduduk langit Kata Jibril Innallaha yuhibbu fulanan fahibbu Zunyah Allah Subhanahu Wa Taala mencintai siulan, fahibu maka cintailah dia, maka dicintai oleh ahlu ahlu zaman. Kemudian dia diterima di muka bumi ini. Hadisnya Sahih Riwayat Al Imam Muslim. Kehadirilah rahimahalikum Allah. Poin berikutnya yang ingin kita bahas pada kesempatan yang singkat ini adalah. Alamor yang terjadi mahabbah Allah. Perkara-perkara apa saja yang bisa mendatangkan cinta Allah subhanahuwataala kepada kita semua. Ya. Di perkara-perkara apa saja yang mendatangkan cinta Allah kepada kita semua. Kita harus naik dari derajat muhib kepada derajat mahbub. Kalau misalkan kita semua ditanya atau semua manusia bahkan semua atau orang kafir tanya cinta Allah iya cinta Allah ya lebih banyak di antara kita tidak tahu bagaimana cara untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wataala dalam jadis yang singkat ini Insyaallah Muatilah saya akan bahas tentang perkara-perkara yang dengannya seseorang mendapatkan cintanya Allah Subhanahu Wataala saya nukil dari kitab Syarhu Tasihil Al-Aqidah Al-Islamiyah Yang diterima oleh Profesor Dr. Abdul Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin Hafizahullah Ta'ala Ikhwati billah rahimah alaikumullah Kita tahu Bahawa Di dalam hadis yang Suhirud Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim Ini mukaddimah sebelum masuk ke perkara-perkara tersebut Dari Anas bin Malik Pernah satu saat Suatu saat ada seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa, wa salam. Ya. Dia berkata, "Ya Rasulullah, mata saat." Wahai Rasulullah, hari kiamat kapan terjadi?" Rasulullah sallallahu alaihi wasalam tidak berkata kapan-kapannya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasalam bertanya sesuatu yang sangat penting. Kata Rasul, Mada za ma laha." Apa yang anda siapkan untuk menghadapi hari kiamat itu, hai fulat? Kemudian kata dia, Ya Rasulullah, Ma a'adadtu laha kabira salatin, wala siam, wala sadaqah. Ya Rasulullah, saya tidak menyiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu sesuatu yang banyak dari salat, dari sedekah, dari puasa. Walakinni wa warasulah akan tetapi kata orang tersebut akan tetapi saya betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulnya. nya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasul, fa anta ma man engkau bersama orang-orang yang kau cintai. Yang meriwayatkan hadis ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kata beliau, "Tamma fa farihna ba'da al-Islam farhan ashad min qaulin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ahbabta." Tidaklah kami merasa gembira, merasa bahagia setelah Islam daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkata antum aman ahbabka, kamu bersama orang-orang yang kau cintai. Oleh karena itu dalam sahih muslim Anas bin Malik pernah berkata, fa in uhibballah wa rasulahu wa Abu wa Umar, fa an akuna ma'ahum wa in lam bi a'malihim. Mencintai Allah, mencintai Rasulnya nya sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Abu Bakar dan Omar Saya berharap dengan cinta ini Aku bersama mereka Walaupun aku tidak beramal seperti amalnya mereka Jadi Iqbal Ini keutamaan cinta Oleh karena itu Iqbal Kita harus Perhatikan masalah yang ini Masalah cinta Masalah hati kita Karena cinta ini ada cinta. Dengan cinta Allah SWT turunkan ayat Al-Quran Dalam surat Al-Baqarah Yeah. Tentang masalah cinta, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Firman uh, firmanya Surat Al Baqarah ayat 165. Karena ada orang yang salah cinta. Allah katakan kepada nasi: Mereka yang tidak hidup dari dunia ini, anak dan yang menyayanginya, mereka tidak Di antara manusia kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintai seperti mencintai Allah. Wal ladzina aamanu wa ashadu hubba lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman betul-betul cinta kepada Allah. Akhwat fillah rahimakumullah, kita kembali ke permasalahan <coughs> bagaimana kita menaikkan derajat kita dari derajat muhib hanya sekadar mencinta ya. Yeah. <coughs> mendapatkan derajat mahbub dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa perkara, ada empat perkara yang disebutkan oleh Syekh Dr. Abdullah bin Abdullah Al-Jibrin haddalah taala. Yang pertama adalah adaul wajibati wal bu'd Menunaikan hal-hal yang wajib dan menjauhkan diri dari hal-hal yang haram akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang wajib salat lima waktu, puasa Ramadan, haji ya? Jadi kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan untuk hambanya untuk kita semua, kita berusaha untuk mengamalkannya. Dengan ini kita mengharapkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man 'ada li waliyan faqad aazantuhu bil harb wama yataqarrab ilayya 'abdi bishai' uhabba ilayya mimma atarratu alayhi ni dalilun kada rasulullah sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu wa ta'ala ba'ath firman an lisanil barang siapa yang memusuhi Waliku kata allah maka aku kumandangkan Aku umumkan perang dengannya. Dikata Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, waa yataqarrabu ilaiyya abdi tidaklah hamba ku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari sesuatu yang aku wajibkan kepadanya. Jadi hal-hal yang wajib saat lima waktu, wazah Ramadhan. Ya, zakat eh, zakat tharaman yang wajib haji kalau kita mampu melakukannya kemudian kita bisa melaksanakannya maka kata Allah lewat hadis qudsi ini dia akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala jadi cara mendapatkan cinta Allah yang pertama adalah ada ul wajibat wa tarkul muharramat menunaikan hal-hal yang wajib dan meninggalkan hal-hal yang haram. Yang kedua ikhtiar adalah al-iktaru min nawaitil ibadat, memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Nanti kita akan sebutkan empat hal yang mesti kita perhatikan. Yang kedua ini memperbanyak ibadah yang ada sunah. Dalilnya sama. Dalilnya adalah Rasulullah s.a.w. bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qadallahu Allah la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta wahibbahu. Hadis Bukhari. Dan seorang hamba tuh hambaku terus-menerus tanpa mendekatkan dirinya Kepadaku bin nawafil dengan hal-hal yang sunnah Dengan hal-hal yang sunnah Hatta wa hibbahu Sampai aku mencintainya Kemudian kata, Ras, kata Allah Fa'idha ahbabtuhu Kuntu sab'ahu Allari yasla'ubihi Apabila aku cinta Apabila aku mencintainya Maka aku menjadi pendengarannya Yang dengannya dia mendengar Wabasarah Allari yubsiru vihi dan aku menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. Wa yadul lati biha dan aku menjadi tangannya yang dengannya dia dia bergerak. Wa rijluhu lati dan aku menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Kemudian kata Allah, "Walain saalani la'u'tiyanna." Apabila dia meminta padaku, aku akan beri. Walaini staadani ladanna. Kalau seandainya dia meminta perlindungan kepadaku aku, akan lindungi Hadis Sahih lewat Al Imam Al Bukhari. Dari hadis yang mulia ini, Allah Subhanahuwataala, Rasulullah SAW menghafarkan kepada kita lewat hadis kunci ini, bahawa dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah, ya seperti solat wajib, solat wajib berarti ada solat-solat sunnahnya. Apakah solat rawatib? Ya kan? Kemudian Salat Tuhan Apalagi salat malam ya? Kemudian Sawm sunnah Sawm sunnah eh, Ini juga sawm sunnah Subhanallah di Sepuluh hari pertama bulan Dhul Hijjah ini Dalam hadis Ibn Majah lah Abu Dawud Dari Hunaydah Dari istrinya, dari sebagian istri Nabi SAW dikatakan Kana yasumut is'a Dhul Hijjah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam puasa di sembilan hari bulan Zulhijjah. Oleh karena itu perbanyaklah ibadah puasa di hari-hari ini. Besok bisa puasa, besoknya lagi. Dan yang lebih utama juga tanggal sembilannya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata tentang puasa Arafah yang insyaallah jatuh pada tanggal sembilan Zulhijjah, eh bukan eh, pada hari Rabu maksud saya. Tentunya tanggal sembilan Zulhijjah pada hari Arafah ya itu kata Rasulullah sallallahu pahala dalam hadis yang sirah muslim ahkadzimu ala Allah ان يكفر سنه التي بعده والسنه التي قبله aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pahala dari puasa Arafah agar Allah menghapuskan dosa satu tahun sebelum dan satu tahun sesudahnya jadi kita hitung besok hari Senin Selasa Arafah Jangan lupa puasa, Arafah Pahala sangat-sangat besar. Ya, Rasulullah SAW berkata di sini: "Walaizalu Abdi yataqarrub illaibinawafil." Senantiasa hamba ku dia senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan hal-hal yang sunnah. Dia solat sunnah, dia ingin supaya lebih dekat dengan Allah. Ya dan dalam salat itu banyak sujud. Sujud ikhwati. Salat sunnah banyak keutamaannya diantara sujud. Sujud ini dalam hadis yang suhih daripada thawban. Thawban pernah berkata, Sami'tu Rasulullah SAW yakul, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Alaika mi kathrati sujud. Alaika mi kathrati sujud. Wahai thawban, Perbanyaklah sujud. Kata Rasul, Kata Rasul, Kata Rasul, Kata Rasul, Kata Rasul, Kata Rasul, anka Rasul, Tidaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah eh, Maaf Tidaklah engkau sujud Satu kali sujud Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Melainkan dengannya Allah angkat derajat Dan Allah akan, akan, akan, akan hapus dosa Dengan kali sujud Kita sujud Maka derajat diangkat Dan dosa dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di hadith ini sekali lagi Kata Allah, tidaklah eh dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepada Aku dengan hal-hal yang sunnah tak wahibah, sehingga Aku mencintainya sehingga Aku mencintainya Kata Allah subhanahu wa taala. Lihat mendapatkan cinta Allah dengan memperbanyak hal-hal yang sunnah, amalan-amalan sunnah, sunnah-sunnah Rasul saw. Kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasul saw bukan untuk dipuji oleh manusia. Bukan bukan supaya dikatakan orang yang soleh bukan, bukan supaya dikatakan orang yang baik bukan, tetapi supaya Allah mencintai kita, supaya Allah cinta kepada kita. Lihat, Al-Qur'an jelas. Jadi tiga hal tadi di mukaddimah disebutkan, ya bagaimana seseorang kalau Allah mencintai dia akan mendapatkan keutamaan. Lihat di antara tiga hal oleh kami itu tugas kita di atas muka bumi ini adalah kita selalu berpikir dan berusaha bagaimana Allah cinta pada kita karena ketika Allah cinta pada seseorang Allah cinta pada seorang hamba maka kebahagiaan bagi hamba tersebut dan dia akan selamat dan sukses di dunia serta di akhirat ikhwati jala rahimani warhamakumullah. yang kedua ini memperbanyak amalan sunnah ya diberikan contoh oleh syekh yang pertama di antaranya harus kita perhatikan qiraatul qur'an banyaklah kita memperbanyak bacaan qur'an adiktar min qiraatil qur'an baca al alquranul karim kita kalau dapat sms ya dapat sms sama orang yang kita senang dibuka terus. Edit. Ya eh, enggak mau dihapus. Ya, tidak. Dapat siang dibaca badal asar. Di murojaah ba'da maghrib. <SILENCIO> ya. <SILENCIO> mau tidur dibaca lagi. Bangun tidur dibaca lagi. Karena apa? Senang pada subhanallah wa bihamdih. Allah subhanahu wa ta'ala luar biasa Ya Rabb yang betul-betul Luar biasa Besar, azim ya. sama, atau Kita baca Ayat-ayat Al-Quran Kita akan ada azar pengaruhnya yang sangat besar Tumbuh cinta yang besar pada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Kalau ada seseorang Ada seseorang Yang kebutuhan antum Dijamin sama dia Selalu menghibur dia, eh selalu menghibur antum. Kalau misalkan datang ke misalkan antum punya sahabat namanya Ahmad. Ahmad saya punya masalah, ya saya ada masalah. Kata Ahmad tenang, absir, anak korit. Saya dekat sama antum, saya dekat, ya, tenang dan khawatir. Senang tak kita? Senang. Jadi segala sesuatu dijamin sama Ahmad. Wu cinta sama Ahmad. Lihat ikhwan fila Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Di surat Al-Baqarah Kata Allah Apa bila hambaku bertanya tentangku Katakan ini qarib aku dekat Bahkan kedekatan Allah subhanahu wa ta'ala lebih dekat daripada urat urat leher, urat nadi Khabar Allah katakan, wujud sebaga keibad yang nih. Apabila hamba-hambaku wahai Muhammad, bertanya kepada anda, fa'in ya qari, katakan, aku dekat, dekat. Ikhwan itulah yang paling dekat dengan kita adalah Allah Subhanahuwataala. Segala sesuatu di tangan Allah Subhanahuwataala. Perbendaharaan langit dan bumi di tangan Allah Subhanahuwataala. Dunia akhirat di tangan Allah Subhanahuwataala. Kita ketika baca bacaannya mulai ini Allah habarkan, Allah dekat Allah semakin cinta sama Allah SWT. Eh. Bila Allah ilmatal ala tentunya. Jadi ikhwanilah, ketika datang Al Quran lihat kaum salaf Al Hasan Al Basir رحمه الله تعالى berkata, Inna man kana qablakum rau ra Al Quran rasa'il min Rabbihim fakaanu yatadabbaruunaha bil-lail wa bil-nahaar sesungguhnya orang-orang sebelum kalian kata al-imam al-hasan bin ali rahimahullah ta'ala raau al-qur'an ruzail mereka melihat al-qur'an seakan-akan surat risalah dari rob mereka surat-surat dari rob mereka apa yang mereka lakukan mereka baca mereka tadaburi di malam hari dan di siang hari fa dan banyak baca quran mereka Yeah. Kemudian Al-Imam An nawwi rahimahullahu ta'ala berkata Awal ma yajibu ala al-qari An yastahdira Fi nafsihi annahu Allah ta'ala Pertama kali yang harus diperhatikan Oleh seorang qari Seorang yang mau baca Al-Quran Naknya dia hadirkan hatinya bahwa dia sedang Bermunajat dengan Allah SWT sedang bermunajat kepada Allah s.w.t kalau karena itu orang yang baca Qur'an dengan tadapur, pelan-pelan atau artinya akan mendapatkan cinta Allah s.w.t dan hadisnya suhae dalilnya suhae diwet sebagaimana yang diwet ke halimah al-Bukhari ada seorang sahabat ada seorang sahabat, dalam sholatnya dia baca kulhu ditutup dengan kulhu tutup dengan kulhu ya kan para sahabat yang lain datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadukan tentang perbuatan sahabat ini Rasul sallallahu bertanya kepada sahabat tersebut kenapa dia melakukan itu dia baca kulhu terus tahu kulhu ya surat al-Ikhlas al apa jawaban sahabat tadi li'annaha sifatur rahman wa ana wa an aqra'aha li'annaha sifatur rahman wa ana wa an aqra'aha kata dia Karena Al-ikhlas itu adalah sifatnya Al-Rahman sifatnya Allah Dia, huwa <imiteria> Allahu ahad Allahu sanad Lam nyelid walam yulad Walam yakullahu kufwan ahad Maknanya sangat besar sekali Dan saya suka Saya senang membacanya Ketika tahu jawaban sahabat itu Rasulullah SAW berkata Ahbiru Habarkan kepada dia An-nallaha yuhibbuh Bahawa Allah mencintainya Ya. Dengan membaca Quran, ya, kalau pelajari tahu artinya, maka akan mendatangkan cinta Allah Subhanahuwataala. Dengan tadabbur, maka akan mendatangkan cinta Allah Subhanahuwataala. Tapi mana kalau nggak bisa bahasa Arab, nggak ngeri, baca tafsirnya, baca tafsirnya, kita lihat tafsirnya, lihat terjemahannya, ya. Jadi dengan Mentadaburi Al-Quran Baca dengan tadabur Al-Quran Mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua Yang harus kita perhatikan adalah Zikrullah Dengan banyak berfikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Di surat Al-Baqarah Ayat 152 Allah berfirman Fazkuruni Al-Qurqun فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ Kata Allah Ingatlah aku niscaya aku akan ingat kalian, ya. Akan sebut-sebut kalian. Ya. Di dalam hadis yang sahih Riyad Ibn Majah Rasulullah SAW Rasulullah SAW Inna Allah Azza wa Jalla Yaqul Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman Ana ma ma'zakarani Wa taharrakat bihi syafatah Kata Allah, Aku akan bersama, Aku akan selalu bersama dengan hamba-Ku selama dia berzikir padaku, mengingatku, dan selama dua bibirnya ini bergerak untuk berzikir mengingatku. Ini kata Allah dalam hadis kunci ini. Lihat, kata Allah, Anam Abdi, Aku akan senantiasa bersama dengan hamba-Ku selalu, Ma Zakarani, selama hamba-Ku berzikir padaku. Wathharrokat bihi syafatah dan selama dua bibirnya bergerak berzikir kepadaku. Jadi ya. kau ini salah satu hal yang dengannya mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wataala. Kemudian perbanyak doa yang ketiga, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala. Tadi kita kalau tahu ayat tentang doa kita semakin cinta sama Allah SWT Di dalam hadis di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 Surat, surat Al-Baqarah 186 Allah menginformasikan bahwa Allah yang dekat. Allah berkata, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Kata Allah ujibud da'watad da'i da'an. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلَعَلَّهُمْ يَرْسُدُونَ kata Allah SWT Allah berfirman وَإِذَا سَأَلَكِ عِبَادِ أن, أَنِّي قَرِب apabila hambaku bertanya kepada Angkau Muhammad katakan ini قَرِب aku dekat aku dekat kata Allah اُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ aku akan mengijabahi doanya orang yang berdoa apabila dia Berdoa padaku Lihat Ikhwati jualan rahim Dalam ayat yang mulia ini kita tahu Bahawa doa itu selamanya baik Doa selamanya baik Tidak ada yang buruk Doa, doa ini Dan ini dijelaskan oleh Rasul yang mulia Al-A'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Di dalam hadis yang saya riwayat Al-Imam Ahmad dalam musdanya Juga Al-Imam al-Bukhari Meriwayatkan hadis ini dalam Al-Adab al-Mufrad kitab al-adaab al-mufrad isya akan al saya bacakan ni rahimahullahu taala dalam sahih al-adab al-mufrad kita lihat rasul yang mulia al-sawatu wasallam bersabda ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'at rahimin kata rasulullah sallam tidaklah seorang muslim berdoa memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa taala dengan satu kali doa kata rasul yang di dalamnya tidak ada doa dosa berupa dosa dan tidak juga khati rahim tidak memotong tali silaturahim melainkan kata Rasulullah SAW Allah akan beri satu dari tiga hal dia akan mendapatkan salah satu dari tiga hal yang pertama kata Rasul Imma antu ajal lahu da'watu bisa jadi doanya disegerakan Salah satu di antara kita berdoa sama Allah Ya Allah saya minta mobil Dikasih sama Allah mobil cepat Salah satu di antara kita minta Ya Allah saya minta rumah Dikasih sama Allah rumah Ya Allah saya minta jodoh Dikasih sama Allah jodoh ya. Ditaazil, disegerakan oleh Allah Subhanahu SWT Yang kedua kata Rasul Waima an yadakhirha lahul fil akhirah. Bisa jadi Allah simpan di akhirat kelak. Allah simpan di akhirat kelak. Ini yang kedua. Yang ketiga, waima an yasrifah anhu subidlaha. Bisa jadi kata Rasulullah SAW dengan doa seorang hamba yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah palingkan dari keburukan Yang sepertinya Subhanallah Tiga hal Bisa disegerakan di dunia Bisa Allah simpan di akhirat Bisa dipalingkan dari musibah Ketika mau datang musibah Karena berdoa Selamat dari musibah Dan kita gak tahu Di mana yang terbaik buat kita Yang terbaik buat kita adalah kita berdoa dan hasilnya kita serahkan untuk Atau kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berapa banyak Mungkin eh, nanti kelak di akhirat Banyak di antara kita yang berharap doanya Dikabulkannya di akhirat saja Bisa jadi Allah maha tahu Jadi Dari hadis yang mulia ini ikhwan Dengan memperbanyak doa Maka semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Dengan memperbanyak doa maka berarti memperbanyak pahala. Ya. Kalau misalkan diantara kita kok doanya nggak dikabulkan ya, bisa jadi disimpan oleh Allah Subhanahu Wataala di akhirat. Bisa jadi kita dipalingkan dari musibah. Kalau nggak berdoa kena musibah. Ayan. Kemudian yang keempat ya, yang keempat dari memperbanyak hal-hal yang sunnah adalah kita perhatikan solatun nafilah Solat-solat sunnah Solat rawatib, solat duha ya. Ketika masuk masjid Solat lehatul masjid Kemudian terutama Solat malam Solat malam Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Tentang sifat orang-orang Yang bertakwa Yang masuk surga, di tengahnya Ada air-air yang mengalir dan di surga Allah katakan dalam surat az-zariyat ayat 15 innal muttaqin fi jannati wa yoon. sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di surga-surga jannat wa uyun air mat mata mat air mereka kata Allah akhirinama atahum rabbuhum mereka mengambil apa yang Allah anugerahkan buat mereka Innahum kanu qabla thalika muhsinin kata Allah Sesungguhnya mereka Qabla thalik muhsinin Di dunia berbuat ihsan Berbuat kebaikan Kanu qalilam minal layli ma yahja'un Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya Di malam hari mereka bangun Untuk apa? Salat malam Wa bil ashari hum yastagfirun Dan di waktu sahur Mereka beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hadirinillah dengan memperbanyak solat-solat sunnah maka akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Tadi hadisnya saya lihat Muslim Tauban pernah berkata, kata dia, "Samitu Rasulullah sallallahu alaihi Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kata Rasul, 'Alaika bi kathrfil sujud." Tauban, perbanyaklah sujud. Perbanyaklah sujud. Artinya ada perbanyak solat. فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدًا Sesungguhnya engkau tidaklah sujud. Satu kali saja sujud untuk Allah SWT. Kata Rasulullah SAW, Illa رَفَعَكَ بِهَا دَرَجَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً Melainkan Allah angkat dengan sujud itu satu derajat. وَحَتَّوْا عَنْكَ سَيِّئَةً Dan Allah hapuskan dosa dengan sujud tersebut. سُبْحَالَهُ مَ kita sholat sunnah Berbanyak sholat Ketika sujud Ingat hadis yang mulia ini Pahlannya sangat besar Pahlannya sangat banyak Apalagi sholat Malam hari Yang Allah sebutkan Wabil layri Wabil as hari Hormat sedak Sebenarnya Allah sebutkan Mereka banyak Sholat malam Kemudian Ikhwaditillah Yang ketiga sekarang eh. Di antara Hal atau perkara yang bisa menembuhkan Cinta Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah ma'rifatu asma'illahi wa sifatih Ma'rifatu asma'illahi wa sifatih Mengenal nama nama Allah dan sifat-sifatnya Mengenal nama nama Allah dan sifat-sifatnya Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah berkata La yusufu bil ma'rifah Illa man kana aliman billah Wabittariqil musili ilallahi Wabi afatiha wa qawatiha Kata beliau Seseorang tidak disifati Dengan ma'rifah Dengan orang alim Orang arif Kecuali kalau orang tersebut kata Imlul Qayyim Yang aliman billah Betul-betul tahu tentang Allah tariqil musil Ilaihi ilallah Dan orang tersebut tahu Jalan menuju kepada Allah Baru orang itu disebut alim, ya. Dan orang yang tahu tentang ini, wassalamualaikum warahmatullahi adalah tentunya orang yang tahu tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Karena perkataan Al-Qaim saya potong banyak sekali, ya, ya tentang keutamaan mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Allah memiliki 99 nama yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innalillahi tisat tis'an. 99 asma man ahsahu jannah sesungguhnya Allah memiliki 99 nama ya di antara nama-nama Allah tentunya siapa yang mengiksanya kata Rasul atau yang menghafalnya memahami maknanya kemudian beramal sesuai dengan tuntutannya maka dakhulal jannah dia akan masuk surga serta mendapatkan cinta Allah Subhanahu jadi ikhwan dengan majlis yang mulia ini Maka saya ingatkan untuk diri anda dan ikhtiarlah. Mari kita belajar, belajar yang sudah belajar, baca lagi, baca lagi tentang makna nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Rahman, Al-Baitu, Al-Rahim, Al-Baitu, Al-Alim, Al-Wasir, Al-Jabar, Al-Ghufr. Itu kita belajar. Apa maknanya? Karena dengan mengetahui nama-nama Allah tersebut. Kita akan, mendap, kita akan cinta pada Allah semakin kuat Dan Allah akan cinta pada kita Ana ambil satu Dari nama-nama Allah yang banyak itu Nama Al-Alim Al-Alim Maha mengetahui Kita sering baca Allah Alim, Allah Maha Mendengar Maha Mengetahui Kalau kita perhatikan Penjelasan ulama tentang Al-Alim Nular biasa Ya Jelaskan tentang ilmunya Allah Allah itu maha mengetahui Ilmunya Allah Ya. Allah dikatakan alim Tidak akan lupa Dan Allah dikatakan alim Sebelumnya tidak bodoh seperti manusia Kalau manusia dikatakan pintar Alim mengetahui Bodoh dulu dan pasti lupa Ya kan Pasti lupa Belajar kita di, di sekolah Di sekolah kita sudah duduk 15 minit saja buruknya ngomong suruh ngulang lagi enggak bisa. Pendek satu dua yang nangkap di kepala. Ya kan? Ilmunya Allah mengetahui segala sesuatu. Tayib, ikhwan fil ada satu ayat yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala untuk kita tadabburi tentang ilmuNya Allah. Dari sekian banyak tentang ilmuNya Allah Subhanahu wa Kita lihat surat Al-An'am 59. Surat Al-An'am ayat 59 Allah informasikan tentang diri Allah SWT Allah berfirman Wa indahu mazatihul ghaibi la ya'lamuha illahu Dan di sisinya Di sisi Allah Kunci-kunci keghaiban La ya'lamuha illahu Tidak ada yang mengatahi kecuali dia Tidak ada yang mengatahi kecuali dia Kemudian kata Allah Tentang ilmunya Allah wa ya'lamu fil barri wal bahri dan Allah mengetahui tentang apa yang ada di daratan di lautan. Subhanallah. Pertama hal yang gaib ikhwan fillah milik Allah. Kullay'lamul al ghaiba, kullay'lamu man fis samawati wal ardhal ghaib illallah kata Allah. Katakanlah kata wahai Muhammad, tidak ada orang yang ada di langit dan di bumi mengetahui hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwan fillah kalau ada orang mengaku punya ilmu gaib, ini orang ini menyelidiki banyak sekali Al-Quran dan ulama menghukumnya dia kufur, Keluar dari Islam. Karena yang mengatakan hal gaib adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Allah menginformasikan pada kita, wahyailmu ma'fiil bari wal bhar. Dan Allah mengatai apa yang ada di daratan dan lautan. Di daratan dari jumlah manusianya, jumlah binatangnya. Dari yang di bawah buminya, cacing cacingnya dan seterusnya Allah tahu. Berapa jumlah cacing Allah tahu. Ya kan? Wa yalamu maafil bahr dan Allah tahu yang ada di lautan. Dari kerikil kerikilnya, dari bebatuannya, dari ikan ikannya, dari udang udangnya, dari binatang binatang yang di ikan di laut Allah tahu. Terus kata Allah, wa ma tazkutu min warqa illa yalamuha tidak ada satu daun pun yang jatuh dari tanaman illa ya'lamuha lainkan Allah tahu kita di depan ada banyak tanaman di pondok selah tanaman kita enggak tahu kapan jatuhnya daun itu satu persatunya tapi Allah Subhanahu wa taala tahu ilmunya Allah sangat-sangat luas sekali jangankan tanaman ya? jumlah kumis yang ada di antara hidung dan bibir kita tahu enggak kita enggak tahu Ya kan? Jumlah rambut Yang ada di kepala kita kira tahu anda? Nggak tahu, Allah tahu Jumlah rambut yang dijumlahkan Yang ada di masjid ini Allah tahu berapa jumlahnya Jumlah bulu kucing Satu bulu kucing Satu saja kita tahu enggak jumlah bulu kucing Satu kucing, nggak tahu Allah tahu, jangankan satu kucing Semua kucing yang ada di atas muka bumi ini Allah tahu Ilmu Allah وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَغَّةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا Tidak ada satu daun pun yang jatuh Mada ini kan Allah mengatahuinya Kemudian subhanallah ayatnya Allah berfirman وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ Tidak ada satu biji حَبَّة فِي ظُلُمَات ظُلُمَات لَفَدْ جَمَة Tunggalnya ظُلُمَة Tidak ada satu biji di kegelapan kegelapan bumi Bukan satu kegelapan Syekh Al-Faimin Rahimahullah ketika menjelaskan ayat yang mulia ini beliau Memisalkan kalau ada di antara kita Berada di tengah laut Berada di mana? Di tengah laut Kemudian Di tengah malam Saat musim hujan Hujan besar, hujan deras, Gelap Berapa kegelapan? Ya ada seseorang lemparkan satu jarum Atau satu benda yang sangat kecil Dari perahu tersebut Lihat berapa kegelapan Gelapnya malam Di tengah malam Kemudian gelapnya awan Gelapnya air hujan Dalamnya air Dan gelapnya lumpur Ketika seseorang lemparkan satu Ini khunifillah Satu jarum misalkan Atau biji Jatuhnya di mana Allah tahu, tempatnya di mana Allah tahu. Walaupun sangat kecil sekali ilmu Allah, eh kita tidak tahu. Pesawat hilang jangan tahu, padahal lewat Gede pesawatnya tidak tahu. Lama baru ketemu, eh Allah tahu. Kalau kita tahu ikhwanul filan Allah maha mengetahui seperti ini. Maka semakin pengagungan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala semakin besar. Semakin besar. Allah Maha Mengetahui. Apa yang kita, tindakan-tinduk kita Allah tahu. Oleh karena itu, dengan ilmu tauhid ini khonatifillah, dengan ilmu tauhid, mengenal asma Allah dan sifatnya, dan keyakinan yang mantap, maka subhanallah, masyarakat menjadi tenang. Ya, dan ulama bila ya. Maksiat-maksiat akan hilang Ya Tidak akan sanggup melakukan Maksiat manusia Apabila betul-betul masuk dalam hati seseorang Dia di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu Di zaman salaf kita Bagaimana Umar ketika Dengan ee, Pembantunya Berjalan di malam hari ketika jadi khalifah Ketika jadi apa? Khalifah Umar mendengar ada percakapan seorang wanita ibu dengan putrinya. Ibunya ini penjual susu. Kisah ini disebut oleh Ibnu Al-Jauzi rahimahullah dalam kitab beliau. Waktu itu Umar mengumumkan Tidak boleh enggak boleh menjual susu dicampur dengan air. Tidak sengaja Umar bin Khattab radhiyallahu an mendengar percakapan antara ibu sama anaknya. Karena kalau sengaja boleh enggak? enggak boleh kalau sengaja ngehoping itu enggak boleh ya eh? Umar bin Khattab tidak sengaja kemudian ikhwah fillah rahimakumullah Umar mendengar ibunya bilang ke anaknya ya ibnati wahai putriku ikhliti al campur air susu ini dengan air biasa kata anak putrinya ya ummah ya ummah ala takhafina min Umar Wahai ibuku Tidakkah kau takut dari Umar? Tidak takut dari Umar? Tidakkah kau tahu bahawa Umar telah mengumumkan haramnya? Tidak bolehnya mencampur apa? Air susu dengan air biasa untuk dijual Air murni-murni sudah Air susu murni sudah, susu murni dijual Kata ibunya Ya benazi Innaki makanin la yaraki minhu Umar Wahai putriku sesungguhnya anti sekarang berada di sebuah tempat Umar enggak lihat sama sekali. Padar Umar lagi. Dengar. Ya. Eh? Apa kata anaknya? Subhanallah. Kata putrinya, "Ya Ummah, in kana Umar la yarana, tarabu Umar yarana." Wahai ibuku, seandainya betul Umar enggak lihat kita, sungguh rabb Umar, Allah Subhanahu wa taala lihat kita. Diat, Allah tahu kita. Diat, ya Generasi pertama seperti ini, generasi pertama, ya, eh? ini butuh keimanan untuk memperbaiki kita, untuk memperbaiki umat kita, untuk memperbaiki masyarakat kita kembalikan kepada Tauhid, kembalikan kepada Al-Quran, kepada Sunnah, mengingatkan asma wa sifat, agar pengagungan mereka kepada Allah semakin besar. Ketika pengagungan Allah semakin besar maka keberkahan Allah, Allah akan turunkan Allah akan turunkan kepada generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan mencintai orang-orang seperti ini. Mereka mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Lihat Allah di surat Al-An'am ayat 59 berfirman wa indahu mafatihul la ya'lamuha Di sisi Allah lah kunci-kunci ghaiban. Lahia lamu hah illahu tidak ada yang tahu tukul Allah. Wajalamu maaf al bari wal bahr. Dan Allah mengatai apa yang ada di darat dan di lautan. Kemudian kata Allah, wa ma tskutu min waraqat illahia lamu hah tidak ada satupun daun yang jatuh melainkan pasti Allah mengatawinya. Vesalah Allah. Bukan depan sini saja, di seluruh dunia, di hutan-hutannya, setiap daunnya jatuh satu-satu Allah tahu kapannya, di mananya. Allah tahu. وما تسكت من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض دم اذا ada satu biji yang berada di kelapan Kelapan gelap bumi wala rabbin wala yabis illa fi kitabimubin. Tidak ada yang basah, tidak ada yang kering kecuali telah tercatat dalam kitab yang jelas kata Allah dalam Lauh Mahfuz. Kemudian Adik Khalidullah di antara mendatangkan cinta Allah adalah atafakkuru At bin'amillahi alkatirat 'alayhi. Artinya kita bertafakur tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kita tafakur nikmat Allah banyak sekali. Banyak sekali. Allah berfirman wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Apabila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, tidak bisa kalian sanggup menghitungnya. Baik, anak kasih satu hadis saya bacakan di sini konenlah hadis ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini Rasulullah SAW pernah bersabda: "Nikmat ini, maghunun fihi ma'kathirun nas as-sihatu wal farah." Dua nikmat kata Rasulullah, SAW. yang manusia banyak maghun tertibu di dalamnya, yaitu sihat dan waktu luang. Dua nikmat. Di dalam hadith ini, kalau kita lihat Kita tadaburi Lafad-lafad dari Rasul Rasul menggunakan lafad magbun Tertipu Kalimat ghuban dalam fikih mu'amalah Adalah seseorang yang tertipu dalam Urusan jual beli, transaksi jual beli Ya Kita ambil contoh Misalkan Ada orang namanya buwati Ibu wati Ya Bu Wati atau Bu Zainab terserah. Kita ambil Bu saja Ibu Wati ini Misalkan beli sandal Di toko Namanya toko e, Zaid Di toko Zaid Kata yang jualnya Bu Wati, Ini sandal harganya Rp50.000 Sudah murah dah Bu Rp50.000 ini ya, Sebenarnya bagus Gaya penjualan, masya Allah. Buat sampai, oh, masya Allah, iya ya. Kalau saya enggak beli, rugi ini, rugi. Meyakinkan Dibelilah sampai buat sendal itu. Ibeli. Jalan. Kasih kerepek, jalan saja. Beberapa langkah. Ada toko lagi. Tokonya namanya Toko Udin misalkan. Ini misal saja, ya. Mandi di toko itu. Tiba-tiba dia lihat sendal yang dia jual Eh, sendal yang dia beli Dia tanya Mas, ini sendal harganya berapa? Kata penjual yang kita kode ini Ini sendal harganya cuma Rp35.000 Wah, Rp35.000? Ini saya beli Rp50.000 Bedanya berapa? Rp15.000 Benar nih mas? Bener Lihnya Rp35.000 Gimana coba? Udang oh, kalu kuatikan, waduh kurang ajar itu di tadi itu, nipu, ya kan? Pulang ke rumah bilang ke bapaknya Pak, saya beli sendal ditipu tuh di toko Anu, toko apa tadi? Eh Z, ditipu habis-habisan harganya yang benar tiga puluh ribu tuh di situ di toko uh, satunya, eh toko Udin, benar, benar. Anak-anaknya datang dari sekolah, dikasih tahu lagi, awas jangan beli toko di ini. Saya nyasar sekali, nyusul dengan sangat. Kalau tertipu kan, besoknya di waktu pagi, di waktu duha, kan biasa ibu-ibu kadang-kadang sebagian komplek ada yang jualan, ketemu sama ibu-ibu yang lain sambil ngobrol beli beli makanan, eh, beli belanja. Awas jangan beli toko di Z, jangan beli toko, eh, jangan ke toko Z. Saya menyesal, merugi, tertipu lima ribu. Awas ya. Satu RT dikasih tahu, ya. Karena apa saking, nyesalnya. Tapi subhanallah, Alhamdulillah. Banyak diantara kita yang tidak nyesal ketika waktu luang dan waktu sehat kita sia-siakan, kita buang bahkan, ya. Kita jual dengan harga murah. Padahal waktu sehat Sehat itu Tidak bisa dibayar dengan apapun Sehat kita, kesehatan kita Harganya sangat mahal ya. Anda sering di berolah majlis Sampaikan Karena kisahnya sangat menarik Dialog Perbincangan antara Khalifah Harun ar rasyid dengan Ibn Samak Lalu Khalifah Harun ar rasyid Khalifah Harun ar rasyid seorang Khalifah yang disegani, tanah kekuasaan sangat luas, tentaranya kuat disegani, ya, pemerintahannya sangat kuat. Sampai di zaman Khalifah Harun Al-Rasyid ini, Islam itu masuk ke negeri namanya negeri Arakan, tahu kan Arakan kan, Balad Arakan, Arakan itu sekarang Myanmar. Itu dibuka di zaman Khalifah Harun Ar-Rashid, dan pedagang Gujarat masuk ke Indonesia juga di zaman Khalifah Harun Ar-Rashid. Islam menyebar di mana-mana. Sampai Khalifah Harun Ar-Rashid itu kan, keluar di istananya dikatakan, kalau ada awan, wahai awan, kenapa, kemanapun anda turunkan air hujannya, tidaklah jatuh melainkan di bawah tanah kekuasaanku. Ini Khalifah Harun Ar-Rashid. Khalifah yang kuat, disegani, gagah. Semuanya kuat Suatu saat Ibn Samad Datang mengunjungi beliau Dan terjadilah dialog Percakapan yang indah antara Ibn Samad Sama Khalifah Oran Ar-Rashid <tuh> Ngobrol biasa Kemudian di saat berbincang bincang-bincang Khalifah Oran Ar-Rashid merasa kehausan Dia minta keembannya Untuk datangkan air minum Singkat ceritanya dia datangkan air minum Dia datangkan air minum Ketika Khalifah Khalifah Harun al rashid ingin minum, ingin minum apa ibnu Sanga bilang, ya Amirul Mu'minin, ada reslikaya Amirul Mu'minin. Wahai Amirul Mu'minin, tunggu sebentar, jangan minum dulu, jangan minum dulu. Kata Ibn Sanga, lo Munyat hadhi shurbah bi kam kunta tashtariha Wahai Amirul Mu'minin, kalau air ini Dicegah Anda tidak bisa mendapatkan air minum ini Dalam keadaan anda sekarang haus sekali Berapa biaya yang akan anda keluarkan untuk mendapatkannya Tanpa ragu ragu ikhautifillah Khalifah Orang Ar-Rusyid berkata mulki. Dengan setengah kerajaanku Dengan setengah kerajaanku Aku akan lepaskan setengah kerajaanku Supaya mendapatkan air minum Kemudian Ibnu Samaq rahimallahu berkata, "Isyrob hanakallah." Kalau kita minumlah, silakan. Mudah-mudahan Allah kasih kelezatan pada Anda. Minum dengan lezat, minum dengan enak. Iminum sama Khalifah Al-Abasi. Minum. Hilang dahaga sudah. Hausnya hilang. Ni'mat. Sebelum Ibnu masuk ke tubuhnya, Ibnu Samaq berkata lagi, "Ya Amirul Mukminin, Ini as'aluka su'alan." Wahai Amirul Mukminin, anda punya pertanyaan lagi kepada anda. Apa itu? Pertanyaan begini wahai Nabi Muhammad ini. Air sudah masuk ke tubuh anda, hilang rasa dahaga. Pertanyaannya, lau mu'ni'ta khuroja khurojah min badanik, bika'm kuntah tajdir khurojah. Sekarang pertanyaannya begini. Seandainya air minum tersebut yang sudah anda minum tidak bisa keluar dari tubuh anda Berapa biaya yang akan anda keluarkan Untuk itu Coba jelas, Kita kan tiap hari minum Sehari gak bisa kehitung Atau berapa liter Dua liter atau dua liter kurang kan ya, Makanan seterusnya masuk ke tubuh kita Coba bayangkan kalau gak bisa dikeluarkan Gak bisa buang air seni Ya, air seni saja, jangan BAB-nya ya. Ini bicara buang air seni. Seseorang atau kita yang tidak bisa buang air seni, mau buang air seni ditahan, sakitnya gimana? Mulu sakitnya luar biasa, tidak bisa dibayangkan, sakit sekali. Ada seseorang yang datang ke anak orang Bogor, anak anak ini masih muda orang ya, subhanallah. Anak ini dicuci darahnya dua kali seminggu. Harus dicuci ginjalnya sudah nggak nggak beres ya terus gimana sakitnya luar biasa tuh oh, sakitnya luar biasa dan biaya harus banyak keluar ya kemudian apa kemudian minuman harus ditakar minum harus ditakar kalau lebih itu kan susah buang air seninya kemudian itu minuman menyebar ke tubuh saya kan akan ditusuk tusuk tubuh saya ini ya Subhanallah Ketika Oliver dan Rashid ikhwan itu ditanya wahai khalifah berapa biaya yang akan anda keluarkan kalau bisa buang air seni oleh Damar dia jawab bijami'e mulki dengan semua kerajaanku dengan semua kerajaanku saya enggak enggak apa-apa enggak punya kerajaan yang penting sehat subhanallah ya? kerajaan kekhilafahan dia serahkan dengan syarat sehat jadi tidak bisa dibayar Nikmat Allah sangat besar sekali. Rasul saw bersabda, nikmat dua nikmat, makbunn fihi makhtir manas asyhatul faraj. Dua nikmat yang manusia baik tertipu kata Rasul saw, nikmat sehat dan waktu luang. Nikmat sehat dan waktu luang. Ini baru nikmat sehat. Dan ini pun baru satu sakit ya baru, baru satu sakit belum yang lainnya Allah kasih nikmatan oleh karena itu betul lah apa yang Allah firmankan wa in ta'udhu nikmatullahi la tuhsuha apabila kalian hitung nikmat-nikmat Allah tidak bisa kalian hitung dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda man asbaha minkum mu'afan fi jasadih aminan fi sirbih wa indahu qutu yaumih Pakaian nama hijablah hutannya. Siapa di antara kalian di pagi harinya dalam keadaan sehat walafiat, aman di tengah-tengah keluarganya? Kata Rasulullah SAW, "Amin di sirbihi. Kemudian kata Rasulullah, "Indahukutu yomihi. Dan di hari itu ada makanan yang dia bisa makan. Sebenarnya kata Rasulullah SAW, orang ini itu sudah mendapatkan dunia seutuhnya, mendapatkan dunia seutuhnya. Cuma ternyata banyak di antara kita yang tamat. Banyak di antara kita yang utama. Kita ngejar dunia sampai lupa akhirat. Ketika Ibnu Shamak berkata, Ikhwanul Islam, khalifah Orang Rasul berkata kepada Ibnu Shamak, seluruh kerajaan saya berikan. Kata Ibnu Shamak, "Innamulkan qimatuhu syurbatu ma'in wa baulah la jadirun an la Sesungguhnya sebuah kerajaan Harganya itu sama Hanya sekedar dengan setetes air eh, Dengan air minum, setetes air minum eh, Setetes air seni Maka kata Ibn Samak sudah sepantasnya Untuk tidak dipusingkan Untuk tidak diperbutkan Ini kata Ibn eh, Samak Rahimahullahu ta'ala Jadi ikhawatitillah Dengan bertafakur Terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita Maka kita semakin Cinta kepada Allah Dan Mudah-mudahan dengannya Allah pun semakin cinta kepada kita. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat dari majlis e, di siang hari ini, yaitu tentang pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah e, Berkorbannya Nabi Ibrahim (alaihissalam) yang Allah uji dengan itu, dan setelah itu kata ulama menjadi sunnah bagi kaum muslimin, yaitu berkorban menyembelih hewan kurban, ya dan perlu diingat bahwa hewan kurban itu adalah sudah ditentukan syariat, yaitu yani hewan ternak, kambing, domba, sapi atau kerbau atau pentah, ya selain itu nggak bisa dikorbankan. Walaupun misalkan bapak korban satu truk bebek, ya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ah saya mau satu truk bebek dah, karena memang dah ada sunnahnya. Ya, aturannya adalah al-an'am binatang ternak. Jadi kita ini harus sesuai dengan aturan. Ya, aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya orang asal itu wasalam. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedapat dan kalau ada pertanyaan silakan. Ya, kalau tidak ada kita akhiri. Silakan, pak. Ya. Ya yeah, betul. Iya. Iya. Yeah. yeah. yeah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wa man walah abad Ada dua pertanyaan Dan saya ucapkan terima kasih atas pertanyaannya Kepada mas siapa? Atau enggak usah disebutkan namanya hamba Allah ya? Alhamdulillah ayat. Ayat. E, Pertanyaan yang pertama Adalah berkaitan dengan hadis yang Riwayat Muslim tadi Rasul bersabda tentang puasa di tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Rasul sallallahu alaihi bersabda inni ahtasibuha ahtasibu, ha, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanatan llathee ba'dahu wa sanatan llathee qablaha. Eh, Ai wa sanatan eh, llathee qablaha wa sanatan llathee -sanat Kata Rasul Aku berharap kepada Allah pahala dari puasa tanggal 9 bulan Hijjah Allah hapuskan dosa satu tahun sebelum dan satu tahun sesudah. Bagaimana dengan satu tahun sesudah? Kalau tahun satu tahun sebelum kan Allah Subhan kita tahu kita berbuat dosa. Nah, jadi e, kita dalam memahami teks hadis atau Al-Quran, ya pertama kita pahami doihirnya memang seperti itu dulu, ya doihirnya seperti itu, dan banyak beberapa hadis juga tentang uh, Rasulullah SAW misalkan, ya Rasulullah SAW itu diampuni oleh Allah dosa-dosanya baik yang telah lalu dan yang akan datang, ya baik yang telah lalu dan akan datang, ini sebuah usul sebuah uh, dalil atau perkataan menunjukkan tentang keutamaan Rasulullah SAW dan ini kalimat-kalimat yang uh, muncul di Al-Quran dan Sunnah ini sesuatu yang wajar, ya, menunjukkan bahawa Allah sayang kepada Rasul dan keutamaan Rasulullah SAW. Ya, ketika ada Sahabat yang datang ke istri-istrinya Rasul Bertanya tentang ibadahnya Rasul Kemudian mereka akhirnya berkata Bagaimana dengan kami ya Kalau Rasul kan sudah diampuni dosanya Baik yang lalu atau telah datang Nah Kembali ke hadis yang kita sedang bahas Bahawa puasa Puasa eh, tanggal 9 Hijjah, hu, eh, Pahalanya bisa menghapus dosa sebelum dan setelah, satu tahun sebelum dan setelah Ini kita pahami secara buahirnya Kemudian yang kedua Yang harus kita ingat Dosa-dosa Hapus Dosa tang ini adalah dosa-dosa kecil Bukan dosa-dosa besar Dosa-dosa kecil Kan dosa-dosa besar dengan tobat ya, Ini dosa-dosa kecil ya, Jadi kita Dikembalikan sesuai dengan Ini sesuatu yang wajar Yang e, keutamaan Sembilan Oleh karena itu ketika Seseorang puasa tanggal Sembilan dul hijah Kemudian di satu tahun dia melakukan dosa Maksiat misalkan, maksiat yang kecil Maka dia bersama Allah dengan puasa tersebut Puasa tersebut Ya bukan dua tahun, tapi setahun ya Seperti itu, nah, ini yang pertama Yang kedua Tentang apa yang terjadi di surya pengungsi surya sampai ada yang apa namanya meninggal di lautan ya. saya pun dapat kiriman dari kawan-kawan di timur tengah subhanallah sedihnya minta ampun ya itu e, mereka pada mengungsi ke Eropa dan diterima oleh Jerman bagaimana dengan Saudi ya ini sebenarnya e, salah satu kalau saya kata, boleh katakan perang informasi perang informasi Ya. Sebenarnya negeri Saudi sudah menampung pengungsi-pengungsi Suriah sejak dulu. Sejak pecah awal perang pecah itu sudah menampung. Ya. Bahkan anak uh, dulu itu pernah lihat gambar-gambarnya, ya. Juga selain mereka ditampung, mereka dikasih biaya, dikasih rumah, kemudian dikasih uh, pesangon dan taklim. Eh, nah, cuma tidak diekspos, nah ini tidak diekspos. Ini yang eh, apa namanya yang saya ketahui dari apa yang terjadi di Timur Tengah. Ya. Oleh karena itu, eh, ini merupakan pertanyaan yang bagus sekali. Ya. Jadi dengan pertanyaan ini, anda bisa menyambung lidah eh, bahwa negeri Saudi ya itu dan sebagian sana itu sudah merasakan dulu ya apa eh, keluarnya orang-orang Suria yang eh, apa namanya mengungsi mereka tampung, anak bahkan ada foto-fotonya dan seterusnya, ya. Dan banyak sekali bantuan-bantuan dari negeri Saudi itu tidak diekspose, seperti bantuan ke tsunami, bantuan ke berbagai negeri tidak diekspose. Cuma ketika yang bantu adalah orang-orang Eropa, Amerika diekspose besar-besaran. Ini yang agak timpang. Oleh karena itu. Uh, Anda minta tolong kepada hantum Ketika ada informasi seperti ini ya, Kita imbangin dengan informasi yang sesungguhnya ada Di sana ya, Supaya informasinya imbang Karena apa? Karena media-media Sengaja membesarkan Membesar-besarkan Orang-orang uh, Eropa yang bantu Suria sekarang ya ya Itu ada Tanda kutipnya Di belakangnya untuk serang juga negeri-negeri Islam Gitu Ya lihat Eropa yang bantu negri-negri Islam nggak bantu dan seterusnya. Artinya apa? Komunis ini semakin benci sama negri Saudi. Apalagi sekarang Saudi lagi di sholat besar besaran, ya di sholat besar besaran. Apalagi kasus itu yang jatuh ya, uh, ya itu semakin dihabisi. Ya, jadi ini kita harus apa namanya sampaikan dan. Antun pun bantu untuk sampaikan yang seadanya seperti itu. Allahualam semua. Baik. Ini yang bisa saya jawab. Jika korban satu hewan kurban ternak atas nama satu orang atau untuk satu keluarga. Ya. Boleh untuk satu keluarga Boleh untuk satu keluarga Rasulullah SAW Pernah berkorban Dengan dua korban Satu untuk dirinya dan satu keluarga Satu untuk umat ya. nah, ini. Jadi kalau diantara kita Mau berkorban Bapaknya misalkan Maka boleh mengatasnampakan untuk satu keluarga dan Ini sunnahnya dan Ini ya Sunnahnya seperti ini Ya Kemudian siapa yang harus melakukan adab-adab kurban yang mau kurbannya? Dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda: "Iza roaytum hilal al hiljah, wara'ah hadukum an yudahi, fal jumsik an sharihi, eh an sharihi wa atfarhi." Abdillah kalian melihat hilal al hiljah, masuk bulan al hiljah. Kemudian salah satu di antara kalian ingin berkurban, Maka hendaknya menahan dirinya dari memotong rambutnya dan memotong kukunya. Ini banyak yang tidak dipahami Pertama, banyak pertanyaan yang Apakah istri dan anak-anaknya juga ikut menahan? Tidak Yang menahan diri adalah siapa? Yang mau berkorbannya saja Kemudian, kalau ada orang Yang ternyata dia cabut rambut Dia gunting kumis, dia gunting kuku Apakah korbannya sah atau tidak? Jawabannya adalah tetap sah, ya karena ada sebagian orang mengatakan kalau menggunting rambut dan menggunting kukunya Korbannya tidak sah nanti sudah batal korban ini nggak benar, ya ini yang harus kita uh, perhatikan. Kemudian yang perlu kita perhatikan kita harus tahu ketika kita mau korban kambing itu dua tahun, kalau domba boleh satu tahun, ya kalau domba satu tahun kambing dua. Ustaz, anak pernah berniat berkorban Ternyata pada hari H uangnya tidak cukup Apakah anak harus e, berhutang e, untuk berkorban? atau ana harus puasa untuk membatalkan janji ana. Kalau masih di dalam hati, mesti di dalam hati, bukan nazar, tidak ada kafarat. Tapi kalau misalkan antum misalkan berkata begini. Saya kalau lulus ujian atau saya dapat rezeki atau saya dapat atau saya sehat, saya nazar saya berkorban tahun ini. Ya. Ternyata enggak bisa korban maka bayar kafarat. Ya. Kafaratnya apa? memerdekakan budak. Kalau enggak bisa memberikan makan apa? 10 orang ya atau memirikakan 10 orang. Kalau enggak sanggup puasa 3 hari berturut-turut. Ini kafaratnya. Tapi kalau masih dalam hati itu saya mau berniat berkorban ya. Masih dalam hati ini enggak masuk ke dalam nazar. Jadi kalau misalkan tidak cukup uangnya Maka tidak wajib untuk ber berburban Apakah masuk kerja Apa yang dimaksud dengan riswah Riswah adalah menyuap Riswah adalah apa? menyuap. Apakah masuk kerja misalnya dengan cara melalui orang dalam atau kenalan dengan cara membayar dengan nominal tertentu itu termasuk islah Iya. Justru ini yang namanya menyuap. Ini yang namanya menyuap ini ini, yeah. Bagaimana jika sudah terlanjur masuk ke dalamnya? Apa hukumnya? Apakah bisa menjauhkan cinta Allah? Kalau sudah terlanjur, istighfar, minta tobat, ampunan kepada Allah Subhanahu wa dengan taubat nasuha, kemudian tidak um, melakukannya lagi pada yang lainnya aya kemudian apakah bisa mendapatkan cinta Allah tentunya apabila taubat kepada Allah Subhanahu wa taubatnya akan diterima oleh Allah kalau sebenarnya dan eh, tidak mempengaruhi cinta Allah ke depannya kalau betul-betul taubatnya Ustad, bagaimana hukumnya jika seorang wanita menikah tanpa diwalikan dengan bapak kandungnya? Karena alasannya bisa tidak syar'i dan hak perwaliannya itu diberikan pada orang lain. Apakah pernikahannya sah? Perlu dilihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits yang sahih: "Ayam rā'tin nakahat bi ⁄⁄ Pernikahannya batalun, pernikahannya batalun, pernikahannya batal. Kata Rasul, wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, kata Rasul nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Wali itu siapa? Wali itu bapaknya. Ya. Kalau enggak ada bapaknya, kakeknya. Kalau enggak ada, paman-pamannya. Ya. Dan ketika bapaknya ada tidak boleh dipindahkan kepada orang lain tanpa izin bapaknya. Nikahnya sah tidak nikahnya tidak sah. Dengan dasar hadis tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyu ma'raatin nakahat bi ghairi idzni waliyyi fa Wanita mana ma saja yang menikah tanpa izin walinya, nikahnya batil, batil dan batil kata Rasul sallallahu Apalagi alasannya cuma dengan alasan karena mungkin karena nanti enggak syari, Enggak syari bagaimana? Misalkan banyak hal-hal yang misalkan tidak dipisah Enggak ada hubungannya Lain hubungannya kan? Nikah syaratnya ada wali Ketika tidak ada wali, nikahnya apa? Batil da'sa Oleh karena itu, untuk ikhwan dan akhwat ya, Untuk masalah ini harus perhatikan Ya Jangan diketahui tentang seperti sebagian kelompoknya sesat, sembalan, sebuah jamaah tertentu, ya. kemudian jamaah tersebut mengkafirkan orang-orang di luar jamaahnya, kemudian menikahkan putri-putri uh, yang di situ yang ikut ngaji dengan kelompoknya sendiri tanpa diketahui oleh orang tuanya, nikahnya tidak sah, nikahnya tidak sah dengan dasar tadi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma yeah. mraatin nakahat bi ghairi idzni waliyya fa wanitanya kalau menikah tanpa izin walinya nikahnya batil Rasulullah kan nikahnya batil batil dan batil ini pendapat yang terkuat dari jumhur dari pendapat jumhur ulama Pak Ustadz, saya suka sama ikhwan Berarti akhwat ni <laughs> <laughs> <laughs> Dia soleh e, Jika saya dekat-dekat melihat dia Hati saya terasa nyaman dan teduh yes, salam. <laughs> <laughs> Ya salam Kayak membaca Quran, Qur'an Kayak yang baca Quran, eh? <laughs> Kayak yang <majlis> ilmu <laughs> Ya Pertanyaan saya apakah boleh Di saat saya berdoa Saya selalu menyebut namanya Ya, yeah. Ini Mau makan ingat dia Mau tidur ingat dia uh, yeah, I mean, Saya uh, Saya Minta doa Berjodoh dengan dia Pak Ustadz yeah. Sebenarnya sah-sah saja Ya berdoa sama Allah minta ya Allah jodohkan saya dengan bulan, ya itu sah sah saja. Tetapi lebih baik kita serahkan sama Allah, bukan hanya secara umum, ya secara umum. Karena apa? Karena kita tidak tahu mana yang terbaik buat kita. Mana yang terbaik buat kita? Sah kita berdoa ya Allah Nikahkan saya dengan Mas Zaid, ya Mas Zaid. Ada Mas Zaid, <tim: tuh> ya enggak apa. -apa. Ya, tapi semua tetap diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ingat, ya, doa tadi kan doa itu kata Rasul, namin muslimin, yaitu ibadatin. Jangan, ya tidaklah seorang muslim yang berdoa kepada Allah dengan sebuah doa melainkan mendapatkan satu dari tiga hal. Pertama, bisa jadi dikabulkan. Sahaja kita berdoa, kalau dikabulkan, alhamdulillah. Bisa jadi disimpan ah, sebagai apa? Akh bahala di akhirat kelak bisa jadi dipalingkan dari keburukan. Banyak orang yang berdoa, ya Allah, ikhwan ya Ya Allah nikahkan saya dengan fulanah. Ya. Kemudian enggak jadi, ahun oh, sedih minta ampun. Ya, sedikit kok enggak. Kok dikabulkan sama Allah ya, kan gitu. Tapi subhanallah lama kelamaan 10 tahun kemudian dia bilang apa? Alhamdulillah ya Allah, saya enggak nikah sama dia. Ternyata apa? Ternyata dia nggak istiqomah kan gitu. Ternyata dia suka maling ya Allah. <gitu>, eh? Suaminya jadi nggak taat sama agama ya Allah kan gitu. Kalau saya jadi suami juga saya mungkin jadi seperti itu. Jadi apa? Alhamdulillah kan itu. Nah, ini. Jadi yang terbaik pilihan Allah. Yang terbaik itu pilihan Allah. Allah palingkan dari sesuatu keburukan. Bisa jadi, kaya ni. Tetapi apa berdoa? Berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala. Mudah-mudahan yang bertanya Allah mudahkan dan Allah persegerakan menikah dengan yang terbaik. Amin ya. Baik. Allah alamiswar. Bangkali ini saja yang bisa kita bahas ya. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan juga saya minta maaf kalau ada jawaban-jawaban dari pertanyaan yang tidak memuaskan dan jauh dari memuaskan. Ini yang bisa kita usahakan dari tholabul ilmi dan terus belajar ya. Dengannya kita mengharap keriduan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala kita minta pada Allah agar amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akhiri subhanatallahi ila wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh إن الحمد لله نفوه ونستعيله ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأشهد أن لا إله إلا الله